Zepelin. Megmondom nektek, hogy melegfront van Ilyenkor fáj a fejem Rossz van Ilyenkor elég sok minden eszembe el jut Először is a telefonszám, hogy 0670-9300-995 Hogyha akartok lelki beszélgetést, gyónhattok a Lelki atyátok vasárnaponként itt van És megpróbál fölrázni titeket ezért arra a döntésre jutottam, hogy, és most leventivál csak ketten vagyunk, végtelen intima tér, nem hall minket senki, tehát ilyenkor lehet komoly dolgokról is beszélni. Karizmatikus kötelességemnek megfelelően közelebb engedlek titeket magamhoz, és elmesélek egy esetet. És ezzel kapcsolatosan egy csomó kérdésre is fogok válaszolni, amiket nem tettetek fel. A zsidókhoz írt levélből olvasok. Annak okáért mi is, kiket a bizonyságoknak így nagy fellegeves körül, félretéve minden akadályt és megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk lévő tért. Majd kiderül, hogy miért olvastam ezt fel. Egy, ele, egyébként azt úgy gyorsan eszögezöm az elején, hogy a babonaság bármilyen formáját hát elvetem, ez a pontos kifejezés, nem tagadom, vagy megvetem, hanem elvetem. Így, és nem tagadom a véletlen és a, a, a nagyszámok törvényének misztikáját, tehát mindig tudok magyarázatot találni bármilyen csodálatos eseményre, de ez tényleg megdöbbentett, hogy éppen azon gondolkodtam, hogy, és már régóta gondolkodom ezen, nem könnyű maga a téma, hogy mennyire legyek kritikus a saját katolikus egyházammal szemben. Ez azért nagy probléma számomra, mert volt egy fundamentális döntésem, hogy alapvetően nem leszek kritikus, mert épp elég dolgom van a nagy világban. Ellenséget, rengeteget tudok szerezni, minden héten próbálom is, így hát jó lenne azért valahol békében megmaradni. A, de hát közben az idők változnak, a kérdések egyre erősebbek, Egyre nyilvánvalóbbá válnak a hovatartozások. Tényleg szabadkán ki is tettük a konyhába a újévi katolikus naptárt, amin pápa áll középen, és hát ez is erre sarkalt, hogy talán miatta is, és e furcsa helyzetet kihasználva, hogy <gül> erkölcsi bizonyságul a római pápát hozhatom magam mellett. Arra gondoltam, hogy Hát kritikusabb leszek én, az én főleg ö, ö, egyházi, tehát a, a lérussal szemben. De nem örültem a, a, a, a döntésemnek, és ö, hazamegyek, belépek, és rohan felém Bence, és kérdezi egy sárga iront tartva a kezében, hogy mi ez. Mondom neki, ez ilyen sárga kiemelő. Most tanuljuk, a színeket festünk, rajzolunk, teljesen benne vagyok a gyereknevelésbe. De és akkor az mire jó? Mely értelmes gyerekem van? Tehát kérdez, görög módszert használ, és hát mondom neki, hogy ha a fekete szöveget ebből áthúzol, akkor kiugrik a fekete szöveg. Mutassak egy példát is. Oda kaptam, pont ez egy elég ócska tábori kis van. Direkt megmondom, hogy a katolikusok háborogjanak, ez véletlenül protestáns, de nem érdekel. És Fogtam és így belehúztam css, css, gyorsan ö, kettőt, hogy megmutassam a Bencének. És akkor ö, meg, megértette, és akkor utána olvastam ezt el, és hát megdöbbentem, barátaim, hogy mondjam el nektek. Nem hiszem, hogy ö, személy szerint nekem szólt, de hát akkor kinek? Annak okáért mi is, kiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, Értsétek meg, hogy a háló Istennek azt mondod, hogy nekem nagyon sok bizonyságom van arról, amiről itt próbálok dadogni. Tehát ez, ez igaz. Félretéve minden akadályt és megkörnyékező bűnt, hajaj nagyon nehéz volt földolgoznom, hogy az igek mondása, vagy képviselete az fontosabb, mint az, hogy én alapvetően hát sok akadályal és bűnnel terhelt ember vagyok. Nem mondanám, hogy a kiválóságom alapján teszem, amit teszem. Teszek, de, is itt a vessző, ez a nagyon érdekes, és ez az, amitől az ember elsápad, kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőtért. Tehát ha az a kérdés, hogy Mit akar Isten tőlem, akkor hadd mondjam, hogy azt akarja, amire képes vagyok. Azt a tért fussam be, amire képes vagyok. Nem kell többet, kevesebbet is, de azt igen. És ez a tér ö, valamilyen értelemben összefügg vele. Ebbe biztos vagyok. Nagyon nem, ne gondoljátok, hogy ilyen ö, vasárnapi hicónok lennék, annak ellen, hogy vasárnap van a műsorom, mert ö, Átéltem óriási csalódásokat Istennel kapcsolatosan, például a kokáért, a, mert most a hírekben a magyar építész ha akarnék, beszélgethetnék, hogy veszítél a teljes önállóságát, de én botorul, vagy nem botorul, hanem hát nem, ez nem igaz, volt ott egy rádióadásom az építészeknek, ami nagyon durván teológizált és nagyon durván igét hirdetett, de én gondoltam építészek okosak, magas szinten nyomtam, biztos voltam hogy isteni áldás van a dolgon. Tehát egyszerűen a jóisten is azt akarja, amit én, tuti nem. Megegyeztünk. Te én hirdetem az igény, meg úgy viselkedsz, hogy én gondolkodom, és aztán szép lassan a, a rádió megszűnt ott a, a, az építészkamaránál, és akkor nem is értettem. Nem, hogy az adásom, a rádió szűnt meg. Most ez mi? Mit csinál? Hát most ez... Tehát, ö, ö, nem olvastam persze akkor tovább a szöveget, később igen, az van benne, hogy majd megdorgál, és a dorgálása is kedves lesz neked. Igen, ezt elég nehéz elfogadni, hogy a, a, a történések talán nem javulnak, lehet, hogy rosszabbodnak. A dolog mennyei trükk, hogy te ebből nem jössz ki rosszabbul. Az isteni gondviselésbe is vetett hit is benne van, ebben ebbe a küzdőtérben fussál, bízzál bennem. Jaj, rettenetes, ö, ö, ö, hogy is mondjam, szabadság és magára hagyatottság érzés van abban az emberben, aki hisz Istenben, tehát ö, egyszerre jó és egyszerre ijesztő érzés. Ez volt a mai igehirdetés. Aztán átmegyünk a mocskos magyar valóságba, ami sokkal viccesebb ennél. De azért, hogy a lelketek végig simulódjon, lemongrászokat játszunk, ami hát szerintem ilyen babahintőpor a popóra. Jót sem értek abból, amit hosszú Katinka és az Úszó Szövetség egymás között veszekedik, de már megszoktam azt, hogy a magyar, magyar valóság talaján ülve csak a média holdját nyalom. Mert, hogy a média hagyjáratról van szó, szóval azt tuti kivívja ki ellen, álmos csak találgatok. A médiában a háborút Katinka kezdte, ennyi biztos. Ennek oka bármi lehet, de hogy nem az az ok, amire a sajtó talán. Találkozón hivatkozik. Az egész nem a pénzről szól, hanem a szakmai hozzáállásról szól. Hát, furi. Monte Kukoli, aki majdnem annyira hídes, mint a mi világbajnokunk, azt mondta, hogy a háborúhoz három dolog kell. Pénz, pénz, pénz. A versenysport, meg leginkább a modern hadviselés egy formája, az biztos. Semmi köze az egészséghez, meg a fiatalok jövőjéhez, inkább a pénzhez és a hatalomhoz. Ezt értette meg Orbán Viktor is, amikor a mi pénzükből próbálja a szar magyar focit feltámasztani, és nem is eredménytelenül. Az most más kérdés, hogy közben az országban élő nem focisták tönkre mennek a szép stadionok árnyékában. Ha én lennék diktátor, az adófizetők pénzét a magyar sakra költeném, és nem hiába, hisz így is csodálatos, amire ebben a sportákban egy kicsi nép képes. Oké, okay. raport Ricsi nem olyan látványos, mint Katinka, nem is volt még világbajnok, de ha a belgrádi csajával jól kijön, még az is lehet. Ahogy Lékó Péter is az lehetett volna, a több pénzt kap, és nem csak az apósával játszik hosszú partikat egy magyar faluban. Kramnyikkal végül 7 hetes döntetlent ért el, ami nem rossz, ha arra gondolok, hogy a világbajnoknak 20-nál több adjutása volt. Na mindegy, én a pénzhatalmát nem nézem le, biztosan azért, mert nincs nekem. A magyar úszósport szakmai felkészültségéről fogalmam sincs, de úgy látom, hogy eredményes, már ha az eredmények számítanak egy média háborúban. Vagyis az edzők dolgoznak, a tehetségek felfedeződnek, a formai időzítés működik, úszói nyerik az érmeket, mert csak azért mondom, mert hosszú katinka nem maga miatt izgul, hanem a mély dobó dobott sportolói közösségért. De ennek némileg ellent mondta, hogy az ország imidzsét építő reklámfilmben nem akar két másodpercet szerepelni. Ha utána Orbánt és rendszerét, érthető lenne, vagy nem, mert a politikai rendszer soha nem azonos az országgal. És biztosan lenne olyan arab ország, amely hajlandó lenne sivatagát versenymedencévé átalakítani, ha aláigna neki. Ám ő nem hagyott kétséget afelől, hogy ő magyar dicsőségért küzd most is, és a jövőben is. Katinka kirohanásának oka és célja lehet karaktergyilkolás is, amit alátámaszt az is, hogy nincsenek férjével együtt kommunikációs kapcsolatban a vezetőkkel. Kis László vagy Gyárfás Tamás mostanában kínosan magyarázkodik. Mit is tehetne egy ennyire sikeres világbajnokkal szemben? a sokaknak fáj a foka, sokan bőri bedugnák, de nehezen tudom elképzelni Katinkáról, hogy valakinek a megrendelésére próbálná kitörni egykori kollégám nyakát, jó, persze, egy naív vagyok, azt se tudtam elhinni annó, hogy szalámi lopásomkor a Semicska birodalom bűncselekményeken keresztül segítkezett ledarálásomhoz. Ki a geci kérdése, azóta sem tudok egyértelmű választ adni, de azt tudom, ennél többen vannak. Egy biztos, az ego, a körülmények és a kontextus fogja. Vajon Katinka megszabadult a lét elviselhetetlen könnyűségétől azért meri, amit tesz? Vagy megint az van, hogy Faszra vesznek minket, akik ott ülünk a tévé előtt, izgulva a magyar lány újabb sikeréért. Semmit nem értek. És ez rosszabb, mint egy üres vidéki stadionban nézni puskás öcsi elfajzott utódait, ahogy labdáznak egymás között. Most is lemongrász. <Szorítan> Egyőször a hírcsáda híre, de azért egyrészt nagyon jól van megfogalmazva, azért olvasom fel, és utána két valós hírt is, de Mészáros Lőrinc arubai cége szerezte meg a, egy föld az észak középhetséget. Amikor a helyben lakás a a vállalkozó csak annyit mondott, fiatal köröm koromban többször jártam Mátra-Szentírmén cirkót javítani. A vételár viszonylag alacsonynak tekinthető helységenként 1.354.000 forint, amit az indokol, hogy a beépítést és a művelés nemzeti parkok, természetvédi területek és tájvédelmi körzetek nehezítik. Az Akteleki karztal egyelőre nem tudom, mit fog csinálni, azon kívül, hogy benne van a földrajzkönyvben használhatatlan és kifűteni és nehéz, értékelte Mészáros a tranzakciót. A Zemplén nehezen megközelíthető, ráadásul a várakat mindenhol külön kell majd megvásárolni, Mátrában pedig számos turista zavarhatja, majd a tulajdonost a hobbitelek élvezetében foglalja össze véleményét, az egy jelentős hazai ingatlan forgalmazó értékesítési vezető. Az ellenzéki pártok közös tiltakozást szerveznek a tranzakció ellen március végére, mert akkor jobb idő lesz. Nehez hozzáteszem, hogy az ellenzéki pártok közös tiltakozási akciója nem lesz hatásos, mert nem tudnak majd belépni a területre, ennek a legszebb példája az volt, amikor a végtelenül Bátor Bajnai Gordon megpróbált belépni felcsútra, úgy tudom gyurcsány és ott sokan be akartak menni, és egy-két biztonsági őr simán megakadályozta ezt, akkor éreztem már, hogy talán Bajnai Gordon mégse fogja megdönteni Orbán Viktor hatalmát, minden esetre mondom baloldali politikus barátaimnak, hogyha Rendőrt vagy biztonsági őrt láttok magatok előtt, nem kell annyira megijedni, megrémülni. Ő valószínű azért van ott, hogy megakadályozza, amit te akarsz, pofán is vághat, de az ekkor se kell letenni arról, amit akarsz. Tehát, ha én be akarok menni felcsútra, akkor bemegyek. Köthetek fogadást bármelyik magyar politikussal. A dolognak nincsen vicces jellege, mit van a két valódi hír, hogy értsétek. Azt írják, hogy Nadapnál 34 hektárnyi földet szerzett Vas Eszter. Most itt a rádión keresztül is gratulálunk neki, aki a miniszterelnökség államtitkár feleség, az feleség az magas poszt, és Gárdonyban 198 hektár, cselegélyesen 36 hektár. Na, pomp pedig újabb 10 hektárnyi földet vett állami árverésen. Ez biztos erről nem tud El Simon László, mert úgy látom, hogy a felesége dolgairól általában nem tud. Tehát ezúttan is értesítjük El Simon Lászlót, hogy a, a felesége egészen jól tud vásárolni földet. Ezért 281 millió forintot kellett fizetni a családnak, de bízunk abba, hogy visszaviszik az üvegeket, és ki fogják ők ezt fizetni. Blik hír, nagyon érdekes, mert a bulvárban van benne, hogy a elsimó László és a, vele nagyon távoli rokonságban álló felesége milyen szép kis földbirtokot. Ezért érdemes lírikus költőnek lenni, látjátok fiatalok, mert ha valaki szép verseket ír, akkor egy idő után földbirtokos lesz belőle. A másik hír pedig, hogy a gázszerelő barátunk 400 hektár vett, ez is öröm, meg kell mondanom, hogy úgy éreztem, hogy azért benne még van lehetőség. Az, hogy a törvény szerint magánember csak 300 hektárnyit vehet, ebben most ne foglalkozunk ebbe a mai napon, ez a 100 hektár szerintem már nem osz, nem szoroz, de hadd mondjam meg, ebbe a kellemes ronda időben, amikor nem is tudom, ázalag patkányok surrannak a Beton alatt, hogy jelen pillanatban, míg az utolsó szaloncukrot majd szóljátok a fogaitok közt, a magyar földet dirib darab elárverezik, és szép latifundiumok, nagy birtokok jönnek létre. Ezt majd akkor fogjátok igazán érzékelni, hogyha tényleg különböző kerülő utakon próbáltok eljutni édesanyátokhoz, Mátra Szent remet, mert egyébként arra nem lehet menni magánterület, majd akkor, és akkor kérdezgetitek, hogy De hát, de hát hogy, hogy de hát hogy-hogy igen, kialakul egy új nagybirtokos uralkodó osztály Magyarországon, amíg ti a nézitek a TV2-t, addig a lesz egy új ural. Érdekes ez a szociálfeudalizmusnak egy, egy, egy nem tudom, kapitálfeudalizmus, nem több, okos emberekkel beszélgetnem majd arról, hogy mit okoz ez az uralkodó osztály átalakulásában, hogy nagy fölbirtokok jelennek meg újra Magyarországon. És az, arról nem is beszélve, hogy az külön egy érdekes személyes kísérlet, hogy mi van, hogyha költőkből csinálunk Uh, uh, uh, uralkodó osztályt. Uh, a, a Fidesz kormányra jellemző, hogy alapvetően szereti a költőket, nem csak Lezsák, Csóri, uh, uh, elsimorra, hanem a volt kultuszminiszter, és gondolok uh, Szőcs, Szőcsnek hívják talán, ja úgy hívják, uh, most nem tudom, hogy vállalkozó vagy költő -e még, de gondolom a költők azok folyamatosan fönt a foglalkozásukat, ezért nem probléma nekik, hogyha közbe változnak is költő és földbirtokos. Volt Berzsenyi Dániel, talán rámondhatjuk ezt, de mondhatjuk, hogy általában a költészetben a költők végtelen szegények, mint a templom megere? Ez egy rossz magyar hagyomány, szegény József Attila után szabadon, hagy mondjuk, hogy a költőket sorra fizetik, és nem földbirtokra. Vidám lemongrázdallal mulatjuk tovább a vasárnapi időt. mindig az élet csak az jutott eszembe, hogy újra elkapták el Csapó Guzmánt a köpcöst nem tudom majd a parával gondolom, azért ezt mi mert de hallgató a vonalban? Akkor fölveszem a telefont egy pillanat igen tiszteletem Szerbus Tibor hallottam, hogy az egy kis el voltak keseredve mi az van ilyen az emberrel Na, nekes keseredgyel volt már a történelemben, ez annak csak a paróriája. Azt úgy hívták, hogy korporatív rendszer a 30-as évek, legelőjén a 20-as években a Marciassó Róma, tehát a római nöjtelés idején csinált egy volt szocialista újságíró, aki az apja néptanító volt, az illpopuló főszerkesztője, úgy hívták, hogy Benito Mussolini. <gül> ő találta ki a korporatív rendszert, és azt, hogy a vesszőnye át tudod, igen, igen. a fasció. Összekötve a veszőgyár erős. Tehát, és az Orbán és a gazdasági társadalma, akiből néha kísérletékként veszőgyát, azt teszélt meg kettőt, erősen össze van kötözve, ők erősen lenyúlhatnak bármit. Tehát, Igen, kicsit Igen. arra a rendszerre játszik rá ez, ezt úgy hívják, hogy gazdasági fasció. Tehát, nem akarok államkodni, értsétek, hogy gazdasági fasizmus. Igen, Nekem Igen. lehet, nektek nem. Én gazdálkodhatok, ti zárva. Ti leszek a szolgák, a kutyák, a cserédek, mi leszünk az urak, mi vagyunk az új kiválasztottak. Ez Orbán széle mentalitás, ez életveszélyes. Tudod, miért tudja ezt megcsinálni? Hát szegé most? szegény parasztok, Elmondom tudod, én. hogy egy csomó Elmondom birkás paraszt most néz a... maga elé. Igen? Hát mondom neked, tudod, hogy most egy csomó birka tenyésztő csak néz a maga elé? Tudja... Nagyon szomorúak, el van a nem beszél Váradi hogy aki tök véletlenül egy 80 éves ember, aztán elment az országból, mint egy gyilkolt kocsival Tudod? Tudom. Na, szóval be vannak szarva az emberek. Ennek több oka van. Egyrészt le van, a zsibadra, másrészt le van a kereszt, a harmadási gazdasági rendszerünk olyan, amilyen. Azon kívül ez egy átlításon, mint minden. Na most Tibor, ezt hosszabban ki tudom fejteni, Elmondom neked, hogy... Pár mondatban, hogy ott, ahol a megyó beszarik, ott, ahol a Hiller azt mondja, hát nincs más, ott, ahol a Kónya, aki vitéz volt, és 50-60 ezer emberrel odaönt a parlament elé, és most velük együtt szavaz, abban az országban várják a kisemberektől a helytállást, a bátorságot, ne. az őszörő kiállást, és hogy álljanak össze. Na hát, összeválltak ők, megelezzen mindenkit, és ez a politikai felépítményen is épül, a gazdasági alapítménye, ami szintén hozzáépült, épül, az alapja az egésznek, ez a Viktor szön szörnytalálmány, ez egy gazdasági csoda lesz, nekik a nagy többség nagyon lemarad. Tehát annyi baromságban gazdasági gazemberség van, annyi megoldatlan, elmaradlan szár, hogy erre már csak egyetlen egy radikális... Ősz is mondtad, nem fordalom, hanem olyan történelmi változás, amikor az ország legjobb közgazdászei, az ország legjobb történészei, és az ország legeslegébb jogászai, jogi, instrumentumokkal megtámasztva be kell bizonyítani, hogy az egész gazdasági manipuláció, amit az Orbán és a csapatot csinál, ez egy nagyon radikális gazemberség, ez mindenhol, minden formára tiltott. Még a modern, még a haladó kapitalista formájú rendszerekbe is. Itt nagyon nagy baj van. Itt a, az értelműség meggyábult. Te vagy én, én is, a magam módján, mit veszítünk, semmit. Én már öreg vagyok, te meg nem vagy gazdag, nincs boltod, nincs vállalkozásod, nem, nincs vagy. vagyonod, nem. mit verének el tőled. most a szabadságot tudják, ha teljesen körbekerültük az országot. Figyeljtek ide, ez a szögeszó, nem tetszik. Ezt végülhető, építős, ha be lehet zárni, és azt mondja, hogy akkor mehetsz ki, ha lehetettél ennyi és a Ilyen már volt az, egy másik országban, Németországban. 33 után. Tehát én nekem az, az érzésem, hogy van nagyon gusztustalan, pofákatlan, erkőstelen gazdasági nyomulás van, amit csak úgy tudok hívni, és szerző a közösségbe szálltani gazdasági fasizmus. Nekem mindent lehet neked, semmit, kusz, mi mi döntünk, majd megmondjuk, hogy mennyit kaphatsz. És siegei, dolgozói szegénység, aki ezt a szót nevezette, a gazember, mi az, hogy dolgozó, dolgozik meg kell tudni élni. Ti nagyon nagy bajok vannak, itt ranyomják az országot, a birkák nem veszik észre, igazad van valóban bírkák, és mit mondta a mester a nagytanító, a kárpádu még négy évet, még négy évet akart, és mi lesz a program? Folytatjuk a gazemberséget. Tehát ez jogilag nem csak a mai tény, nem csak a az összes egyéb jól felkészült kolát, és egyebek és a bárándiak, és a magyar tudnák, hanem a legjobb szakemberek. Ezt az egészet alapjéban megtámadni, több fórumon, több szinten egyszerre, és figyelj de meg kell szervezni az embereket. És azt kell mondani, gyerekek, amit folyik, ez nagyon nagy popáplanság, ennek nagyon rossz vége lesz. Rövid vagyok, egész akartam csak mondani, és köszönjük, hogy meghallgattál. Sziasun, és hát fel a köszön. fejjel, ezt szóval mondani. Jó, jó, jó, Na jó, a vidám történetek, hogy Guzmán újra elfogta a állam államelnök, aki hát azért, ha valaki ismeri a mexikói drogátorek történetét, de mondom, hogy a paráramban beszélünk, azt tudhatja, hogy elégi benne vannak az államba a kartelek, ilyenre példát kelet európába tehát, hogy a bűncselekmény és az állam összefonódik példát nem tudok mondani. Tehát Mexikóról beszélek végig. És ugye ő megszökött a börtönéből, egy egészen pofás kis alagutat építettek neki, olyan magas, hogy még lehajolnia se kellett, meg kis motor is volt benne, világítás, ventilátor. És ő most lebukott, mert a Sean penn pennel azt akart, hogy én és egy filmforgatást forgassanak róla is, az ő életéről, és hát azonnal fölmerül az édes csodálatos Don Escobárt, tehát beszélgetni akarok majd. Barakomáccsal az édes rokkárt el apukákról. Ennél egy másik érdekesebb hír volt, ezt én, mint volt szemiotikus, nagyon élveztem, hogy volt egy ausztrál férfi, aki azt szerette volna, hogy a hivatalos papírokon ő egy farkat rajzolt, most finomabban mondom, hogy hadd legyen az a neve, hogy Farok. És Zsöszi Farok és uh, most már nincs igazán kedve hozzá, mert nem, és egyszerűen a kormány nem engedi, és az összes jogi utat bejárta, és ő nem lehet farok uh, Igen, ez egy érdekes kérdés, hogy mi igazol engem? Amikor Marshall McLuhan lement egy bankba, és mert ki akart pénzt venni a számlájáról, akkor mondták, hogy igazolja magát, és akkor elővette a zsebtükröt, belenézett, és azt mondta, hogy igen, én vagyok. Uh, hogy is mondjam, tökéletes bizonyíték, ahogy tökéletes bizonyíték az, amikor azt mondja valaki magáról, hogy vagyok, aki vagyok. Redundanciának vélnénk ezt a meghatározást, de nem az, ő önmagát tudja az ember leginkább meghatározni. Ez az, ahogy is mondjam, a történelmi folyamán állandóan távolodik a személyes től. Lényegében egy PIN kód vagy egy aláírás már biztosabban állítja azt, hogy én én vagyok, mint én magam. Ha ez igaz, és ez igaznak látom, akkor nem látom be, hogy miért nem engedik meg, hogy én egy farok legyek, és a farkat rajzoljam alá. Tehát tényleg van valami képmutatás még az egyedegeredett rendszerekben is, és hát nagyon sajnálom az ausztrál férfit, hogy a e küzdelme végül is hát úgy tűnik, hogy... Nem lesz sikeres vele vagyok, és én is egy farok vagyok, és mi farkak tartsunk össze, a farkak pedig pedig 5 óra előtt mindig lemongrán zenét hallgatnak. az Isten is itt van a vonalban. Tiszteletem! Szerbusz! Eh, itt vagyok a követőszerint, is köszönöm a felvezetést. Az előző betelefonálóhoz szeretnék hozzászólni, ugye, aki elmondta, hogy ő miben látja a jelenleg elviselhetetlennek tartott probléma gyökerét, és eh, ha megengeded, akkor próbálok tárgyilagosan egy korabeli dokumentumból erre egy álláspontom szerinti megvilágítást adni, Próbálok a legrövidebben erről beszélni. A kezemben tartom a legfőbb ügyésznek, dr. Györgyi Kálmánnak az 1992. november 25-i eltű dr. Szabad György úrnak, a Magyar Köztársaság Országgyűlés elnökének írt levelét. Ha megdöbbentő tartom a szólybele léptérsést természetesen, akkor majd visszafogom magam. Tisztelt elnök úr! A Budapest Ügyészségi Nyomozóhivatalnál ilyen szám alatt folyamatban lévő guruló dollárok néven ismerté vált bűnügyben. 92. március 9-én elrendelt nyomozás eddigi adatai szerint dr. Szűrös Mátyás, a Magyar köztársaság Országgyűlésének alelnöke korábban, mint a volt MSZMT KB 1984-85 és 87 évben személyesen működött közre abban, hogy az időközben megszűnt SKP-KB politikai bizottság által Moszkvában titkosan kezelt úgynevezett nemzetközi szolidaritási alaphoz történő hozzávesztéjából ezekben az években 650-650 ezer 650, USA dollár összesen 92 millió 384.630 forint elkövetési értékben juttasson, hogy a Szovjetunió Budapesti Nagykövetsége úgyhogy jogelesen az országból. Itt nem állítalak meg, mert nem döbbentettél meg. Folytasd. A lényege neki az, hogy itt legfőbb ügyész úr részletezi, hogy ez a BTK-nak milyen cselekményeiben, Igen. bűnszövetségben, különösen nagy értékre elkövetett cselekményről szól, és indítványt tesz ez alap. Szűrös Mátyás mentelmi jogának a felfüggesztésére az országgyűlés felé. Ehhez csatol egy 11 oldalas feljegyzést, ami a Budapesti Ügyés nyomozói a részletes leírása, hogy mit tártak fel a nyomozás során. Ebből olvasnék egy rövid részletet. 1978 és 1987 években az MNB részéről pedig előbb Fodor majd a 60-as évek közepétől Fekete János elnök helyettes intézte az ügyletet. Bár a 60 és 61 évben az akkor külügyi titkár kiskáraja valutát tartalmazó csomagot Fodor András pénzügyminiszter dolgozó pénzügyminiszter az utóbbi jellétében vette át, a később kialakult és több mint két évtizedes gyakorlat szerint a a következő volt. A párdagdasági és ügykezelési osztály szóban felkérte Fekete Jánost a valuta előkészítésére. Fekete János utasította az MNB devizapénztárának értéktárát, hogy a szükséges összegű valutát száz dolláros címletekbe gyűjtsék össze. Ez az MNB valuta árfolyamától és a tartalékától függően hosszabb, rövid időt vett igénybe, és egy alkalommal az is előfordult, hogy az összeg biztosításához külön kellett bankjegyeket rendelni. Tehát nem volt egy pénz az MNB-ben. <sínt> Uh, jó. Na, a banki jegyek összegyűjtés után azokat Fekete János újabb utasítására semleges, MMB-bélyegző lenyomatot nem tartalmazó, papírcsomagolással látták el. Az így előkészített valutáról a Fekete János által meghatározott napon a devizapénztár az előírásnak megfelelő öt példányban kiállította a valuta és a devizeladási elszámolás nevet eladási bizonylatot. E bizonylat egyik példánya kiviteli engedélyként szolgált. A bizonylaton azonban a vevő nevét nem tüntették fel, a bizonylatot kiállító pénztári dolgozók nem is tudtak arról, hogy a valutát az MSZMP vásárolta, hanem az esetek többségében intern megjelölést alkalmaztak, még 80 és 82-ben vevőként Fekete Jánost, 85-ben az OTP 5. kereti fiókját tüntették fel, 81-ben pedig intern OTP megjelölést szerepel. És ez hosszalosan van. Röviden A Györgyi Kálmát mikor váltották le, nem ezután? Mert leváltották a Györgyi Kálmát Nem hogy miután a parlament nem mentette föl az ügyész indítványra Szűrös Mátyás mentelmi jogát, szerint szerint ebben az esetben nyugszanak a határidők mindaddig, amíg a mentelmi jog fennáll. Amikor a mentelmi jog viszont megszűnt, akkor ezen indítvány alapján a megszűnt mentelmi jogú személye szemben el kellett volna játszani. Elfelejtették. Egyetlen egy, ugye az országgyűlésben tudjuk, hogy mikor kiküldtek, ja. egyetlen egy ember nem volt, aki felállt volna, és azt mondta, hogy kérem szépen, itt van egy elvaratlan szál. Na most ilyen 650 ezer dolláros történetből ugyanilyen van dokumentál szóval. szinten van egy, uh -huh. nél több is. Igen. És amikor bizonyította az, hogy a X nagy pártnak a minisztere megcsinál egy nagyon komoly fiaskot, és a látás után jön a másik pártnak a minisztere, Igen. és rájöve erre a dologra rendesen elmossa az ügyet. És nem történik Igen. semmi. Igen. Hát Akkor Igen. úgy gondolom, hogy amit te mondasz, hogy mi csak birkák vagyunk, végethetünk, Igen. és nézhetünk ki a fejünkből, mert nem fog semmi történni, mert ezek Igen. az urak, akik ezt csinálták, az, azok, azok nagyon jól el vannak köszönjük szépen egyébként Igen. van egy napi aktualitás ennek a felolvasott dolognak is De nem tudom, hogy tiszta, hogy Fekete Jánosnak ki a mai napokban főhírként szereplő személy rokona van, nem tudom, nem tudom Fekete János, azt Úgy hittem, hogy elpülünk környékén érdeklődünk, akkor nem járunk messze az igazságtól, ha nem mondjak többet uh -huh. tehát azért nem múlt el Fekete János jó, van örülök semmi nem múlik el Köszönöm, hogy velünk voltál. Hát tanulságos a, a rendszerváltás bűneiről, az eredendő bűnről beszélgetünk itt a vasárnapi smogban, és mindjárt hívjuk parád, de hát megint lemongrász a viasztalak rossz kedvenbetéteket. Szerbusz, nyuszi fű, szelbusz. Szelbusz. Szereted az ilyen szállodai lívzenéket, vagy nem? Van egy, van egy ilyen mondás borsodban, hogy nagyon kevés olyan jó zene van, ami egy telefonon keresztül is jó zene. Jó, oké, okay. magad. Figyelj, nekem a kedvenc fősöm a hétene a guzman, a csapó guzman. Hát én... kicsoda. A köpcös? Nincs meg a köpcös? igen, igen, igen, a ja, persze. Hát ez annyira zseniális, hogy úgy bukott le, hogy a Sean penn el tárgyalgatott arról, hogy hogyan alakítsa a főszerepet a róla szóló filmben és lekövették az amerikai színészt. Hát igen. De a, valahol a Don Escobar is közel áll a szívemhez, bár tudom, hogy egy borzalmas sorozatgyilkos, de ő azért a néppel törődött. És a guzdott. Ezek nem törődnek a néppel. Ezt mondom, hogy ezek a... a ezek, már mint az ilyen politikai és dolgon ezek általában törődnek a né el Simon László is nagyon jól bánik a szolgáival szokták. Igen, ezt mondom, hogy hasonlítanak is egy kicsit az Elsimon meg a Körcsös, nem? Ja, kicsit. De a, a Körcsös azért a Forbes listáján, még a börtönben is a 16. vagy hányadik volt a legbefolyásosabb emberek között az Elsimonról talán még ezt nem mondhatjuk, nem? Nem, nem, nem, nem, nem, nem, így van. Azért most azért őrülsz hogy egy kicsit vastagodott a hétvégén. A felesége vett egy kis földet. Ja, hogy ő, jó, azt hittem neked, te feleséged ő. Ne, az a feleségem nem vett földet, Nincs. És ugye, és ilyenkor azért nem szült a hogy féltem nem veszte a földet. De mondom neki, de ő azt mondja, hogy ő nem a paraszti származásim, ő, ő már el akar szakadni a földtől, tudod. De miért? Mert a, a parasztok azt szeretnének, hogy űrhajósok legyenek, az űrhajósok még szeretnének földet érni. Miért? Hát ez furcsa egy, a, a, de nem csak ő kapott, hanem a, a gázszerelő is kapott. Az több jó. De tudod, mi az érdekes, hogy már nem figyelnek semmire. Tehát ő csak de 300 figyelnek. hektár. Hát figyelj, egy dologra figyelnek, hogy ők a legnépszerűbbek még mindig. Mi vagyunk a legnépszerűbbek, akkor ezt is megcsinálhatjuk, meg azt is hát több jó. Na jó, de érted, én... 400 hektár kapott, pedig a, a, a rubrika szerint csak 300-at. Most, tényleg... hát Most De nem írták még át. Hát majd utólag átírják. De most, ma átírják, ma éjjel átírják vajon 400-ra? Nem, majd úgy fogják csinálni, hogy az 200 meg 200. 200, 200, 500. Igazad van tényleg. Mert nem is gondoltam, hogy ezt el lehet felezni. Mert ez olyan, hogy például az van, hogyha nem mindegy technikai jellegű probléma, a lényeg az, hogy a nagy az lebontható. Kicsire. És akkor működik És úgy Sok kicsibben nagy lesz. Te a meg kell nyilatkoznod Hosszú Katinka ügybe? Mindenképpen. Én most láttam egy gyönyörű anyagot a Facebookon. Én be, beléptem nagyon sok ilyen csoportba, UFO hívő, angyal angyalhívők uh -huh. ilyen csoportokba, mert engem nagyon érdekel a tudomány jelenlegi állása. És ott azonosítottak most Hosszú Katinkát, hogy ő valószínűleg egy angyal a gyapjas alakváltók közé tartozik. Ezt írták uh -huh. róla szó szerint. A, a gyapja, ez a más Iron Lady amerikai nevénő gyapjas a, a, alakváltó. alakváltó? Aha. Érdekes megközelítés. Az emberek közé, hogy a gyapjukat. Uh -huh. Ezt a cikket most megtaláltam róla, és most már azt hiszem, hogy így, azt hiszem, most már pont annyit tudok, amennyit akartam erről a kérdésről. És na, Akkor egy hát kicsit Jean Dark. Az nem tudom, hogy ő gyapjas alakváltó volt. Ő tehát, az. Ő az volt, azt mondja, azt mondja a teológia. ő inkább valamilyen emós balek volt, ha jól emlékszem a történelemből. Nem? Hát az angolok annak tartják, az angolok, de a franciák nem. A franciák, a franciák, a franciák rajonganak is. Érte. A Van kodran, Vannak ilyen nők. Honnan ismered meg, hogy egyetért az angolokkal. I, igen. Na jó, tehát azt mondod, hogy nem akarsz a, a társadalmi állapotra következtetni ebb, ebből a... Zsen... nem ne, ne áll elég tény a rendelkezésemre de azt hogy lehet, hogy senki nem tudja mi van de még ormán Viktor is azt mondta, hogy nem tudja mi van tényleg Há, ezt nem mondta tudja senki mi van de figyelj, én azt gondolom, hogy amiben gyárfás benne van abba, én csak egy dolgot tartok az életben most már ilyen fontos mérföld. szóval, hogyha amiben gyárfás benne van abban én legyek benne, ennyi uh -huh. És akkor nem lehet olyan nagy baj. Ez olyan, mint hogy én elhatároztam, hogy Pintért tábornokról rosszat nem mondok? Na, például ilyen, ilyen, ilyen uh -huh. az. hogy a, a, azt írta valaki, de ez, ez, egy, ez egy kisebb, tehát ott nem arról van szó, hogy gyakjas alkalmazó lenne, hanem egy másik nagyon jól informált ember. Azért jó, hogy a tehát régen a ügyéknek mi volt a C.B rádió, érted? Azon kívül Igen. is, most az egész internet ott van. Tehát így keretkezése folyamatában figyelheted meg a butaság működését uh -huh. És a kedvenc elméletem az volt, hogy a hosszú katinkát a Fidesz pénzeli, mert közvetlenül nem mernek a gyártását. Én, igen, igen, igen, én is felvetettem Oztra, igen ezt a gondolatot. Enőmi, aha, na. És akkor leültek a katinkával és azt mondták, hogy figyelj, egyszerű a dolog. Ezt kell csinálnod, és igen igen, igen, igen, igen. És ki volt szerinted, a tálas államtitkár igen. készítette föl a gyapjas alakváltót? Hát nem, mert nem tudom, hogy a részleteket, hogy gyapjas alakváltókkal kifoglalkozik a kormányban, de, de jó, ha egész ügyesen uh -huh. csinálták, szerintem azt úgy. Rendben, ha, elképesztő módon nem érdekel a dolog. Jó, jó, jó, jó, jó, jó. Nem, igazad van, csak mindig mérem az elidegenedésed fokát, és abból sejtem a magyar közállapotoknak. A, a magyar közállapotok az a, a szörnyű rémsége számomra, hogy ugye van a Sándor Mária, ugye a nővér, Igen. a hosszú katinka, és hogy bárki, aki feláll és valamire nemet mond ebben az országban, hát nem sok ilyen ember van, de nem ez jött, mondjuk, akkor ilyen pártok így megpróbálnak így nagyon gyorsan beállni, mert de undí, az, az nagyon undi. Ja. És akkor meg nem akar a hősük lenni, általában egyik sem, és ez az még kínosabb lesz az egész. A dk mikor érti meg, hogy undorító, hogyha beáll valami mögé, amit nem ő csinál? Hát, hát ez a ezek, ezek vezetik, ez addig nem. Nem fogják megérteni soha. Hogy így, most az mondjuk egy érdekes történet hogy az illés, a volt illés, ülés, amikor egy közös sajtótájékoztató tartott a dk -ból. Igen, igen. Abban még azért látó potenciál. Tehát, hogy nekem már a kerékbártya szavolcs is, ugye, aki. Hát, ö... Na jó, de az illés, hogy is mondjam, valószínűleg a bűntudata miatt forog. Tehát azért... de, de akkor elterem, tudná fordulni a büntudatod miatt, hogy hirtelen a Géci zsoltan egy asztalnál véleménye. Az igaz. Az igaz. Na... És hogy akkor, és mondjuk ott van a volt volt, csak nekem egy régi kedvencem, mert ő tényleg ez a végtelenül egyszerű lélek. Tehát, hogyha uh -huh. valaki biztosan menj jut, akkor az őt tudott. Tehát őt, uh -huh. Mert tényleg ő aztán még... Őt... Nem gondol rosszra? Hogy? Nem gondol rosszra, például? Ja, még a rosszra is úgy gondol, hogy az jó. Tehát, hogy uh -huh. tényleg hogy is mondjam, tehát az interaktális földszint szobakonyha, ahová jövő van zárva, na mindegy, és hogy akkor ezek mellé az illés meg, szóval egészén egy számalmas egy társaság. Mm -hmm. Hát igen, elég számalmas, szómúrú, de most ö, most minek örüljünk annak, hogy végre eltalálták szer Mohamed Al-Obeidit? Ő... A harmadik, harmadik volt. Ja végre. azért mondom, én örüljünk, mi most van, van jelentősége, hogy levadásnál? Nem, mert hát azért mondom, hogy te hagyjuk ezt, hogy nekünk azért kell örülni, hogy valaki más, valahol más ellop. Tehát mi, mi például történt nálad otthon? Gyerek fejlődik-e, nyílik-e személyisége, bontakozik-e ki? Igen, igen, azt mondta nekem a, a Bence, hogy apa, tudom irányítani a fényt. Na, hát ez valami. Hát mondtam én isnek, hogy hűha, fiam. Én egy zseblámpával próbáltam, és megy. Igen, hát az az, de ő a, a, a saját fejével és a koncentrációjával, tehát a szemével tudja irányítani a fényt, azért az jobb, mint a te zseblámpád. De miért hát a zseblámpát? úgy irányítom a fényt, hogy csak akarom. Néha, el... De neked kell hozzá lapos elem, neki meg nem kell semmi, csak néz ki a fejéből és úgy irányítja a fényt. Tehát Most jobb az ő. Az Európa kiadó is, illetve az URH Baszlózsítárosa is volt, és most valahol nagyon távol Ausztrália, Újzéland környékén él, boldogan, mert nem halva. Boldog, de jó, tényleg? Jó van, mert valaki kérdezni, mi a Kislacival, és nem tudtam. Boldog? Ja, Ausztrália. Hm. És a, ja, most itthon volt éppen, és ő írt egy dalszöveget annak idején, hogy is a, a repülőkre lövöldözök a szemembe sűrített fényjel. Na, ugyanez, ugyanez. Amúgy. Van egy ilyen sora neki. Igen, igen. Igen. Jó, persze a gyerekek, az mindenre vigasztalás, mert egyszerűen még nem romlottak annyira, ennyire egyszerű a dolog szerintem. E, e, nem is csak az, meg hogyha, hogyha elkezelem azt a szerencsétlen embert, aki mondjuk a magyar ellenzéktől teszi függővé az ő lelki alapotát, akkor annál hirtelen nyilván szánalmasabb sorsot nem tudok elképzelni, érted? De azért mert... tudok, várjál, itt vannak a közalkalmazottak, akiknél még mindig vannak, aki nem kapta meg a bérét, ez el tudod ezt hinni? hogy még hát egyrészt, január van, de ez igaz, de és képzel mindegy, hogy igazgató nem vagy nem takarító nem. nő, mert a rendszer béna, tehát nem arról van szó, hogy... Várjál, bocsáss meg, melyik bérét nem kapta meg? A decemberit, a karácsony, hát, ami a november végéig. még január közepe sincs. Az igaz, mit, mit rázond? Jó, de hát érted, lehet, hogy ilyenkor szükség van egy kicsit több pénzre, mikor karácsony van, meg indul az év, jó, hát azért te szerintem, mivel hogy hasonló műfajban dolgozunk, tehát azért fél éves, egy éves. Elcsúszás. Ja, jó, igen, jó, igaz, magunkhoz mérem, akkor semmi, ja, semmi. Hát meg lesz nyugdíja. Hát ez az, mert nekünk meg semmink nem lesz, jó. Ezért hát mondom. Az nagy pofáj van a tanároknak, nem? Így hogy kicsit késik a pénz, akkor egyből idegesek. Fú. Kemények. Fú, te? Azért de tudod, hogy ők is birkák, azt tudod, hogy miért birkák a tanárok? Na. Mert figyelj, ha lenne egy pedagógusztály Magyarországon, nem viccelek, most nem viccelek, lebénulna az ország, egész biztos. Ott ezt hát kell tennem, hogy... Gondold, a gyerekek mind otthon maradnak, gondold el. Ah, hát figyelj, egyrészt nem, senki sem venné észre, másrészt meg az, ami folyik, tehát ugye részben a 16 éves korral a kötelezettség. Ez az új, tehát ez a butaság képzés, vagy közmunkás képzés, egy gyakorlatilag egy általános pedagógus csak a pedagógusok részvételével. Na most, ha ebből kiszállnak, azért olyan sok minden nem fog változni, mert így is írástudatlan emberek jönnek ki. De én nem is arra gondoltam, hanem arra, hogy nem lehet mit csinálni evel a gyerekhalmazzal. Otthon csajozik, összetör minden. Hát figyelj, ezt santiago meg egy csomó helyen megoldott, egy Számadorban. A... Uh -huh, hogy drogot terjesztenek, mert őket még nem lehet hosszú időre elítélni. Az is igaz. No, az is, de felszívja őket a drogpiac, azt mondod a gyerekeket, de, hogyha mondom, hogy a pedagógusok... A pedagógusok drogpiac felszívja őket, és beszállnak a pedagógusok is, mert rájönnek, hogy többet keresnek, mondta tanítanak. Volt most egy csodálatos interjú a hvg.hu-n, ugye, hogy ez a, hát most van ez a kiváló szakképzés, hogy egy kicsit a közismereti tárgyakat így vissza-vissza sorították és ott ilyen, hát ilyen tizen, tizen hát sok éves legényeknek, Felvetették azt a problémát, hogy de a mutassák meg a colostokon a 19-es számo, És nem sikerült. De hogy? hogy? Nem találták meg. Azt hittem nem volt újjuk, hogy megmutassák. Nem, az, mert azt mondja az, aki foglalkozik, hogy le tudják írni a 19-es, uh -huh. meg de nagy... De kiválasztani nem? nem. Tudják, de azt nem tudják, hogy hogy viszonyul a 18-hoz és a 20-hoz, és hogy uh -huh. a ő között kéne keresni. Húha! Nagyon előről kell itt mindent kezdeni. ezek után egy a Igen, jó, jó, jó, meggyőztél. Jó, csak arra gondoltam, hogy <coughs> hát ha akarnak magasabb fizetés, de igazad van ez egy hülyesé. Figyelj, a Lázárnak mi baja az építészekkel? Na most kézzel kivették a szegény építészek kezéből azt így, hogy 300 négyzetméternél nagyobb alapterületű házak építésekon nem kell engedélyt kérni. Nem, 300-nál nagyobbnál kell. De, a, a, de ad, az alatt nem. Nem kell. Az alatt meg nem. Az alatt minek? Minek? Jó, jó, jó. Kialakul egy új lépték és látásmódrendszer a... Azt a, a, a, a, a, a szép lesz, szép lesz. Gratulhatod, pont visszatérünk a gyökerekhez, hát gondold el, mi volt Mátyás korában. Persze egy templomot vagy egy kastélyt megterveztek, uh -huh. hogy a paraszt mi lakott, hát az ira, nem Az nem... Az nem jó, volt, ér. Ér. Igazad van, -e? hát Annyira rosszul közeljétek azt, hogy miben laknak Igen. 300 alatt, hát kit értek el? Hát e, mi gondolj bele, nem? Jó, jó, jó, tényleg teljesen lecsúszok mindenről. De, de szerencsére vidéken élsz, sőt még egy másik országban is is. Én azt gondolom, hogy tehát az, hogy a paraszt... De érted, az, hogy valaki épít majd valakinek az ablaka elé egy-kétszer akkor a falat, érted, lehet, hogy... Én nem Ez tudom. természetes kiválasztódás. Udási. ja, aki, a köz... Ja. Ja. közvetlenül 20 centire az ablakottól egy, egy emelettel nagyobb házat, akkor te rádoksz a saját azért a még két emeletet, érted? És akkor te leszel magasabb. ez egy versenyhelyzetet eredményhez. mutatja a felhőkarcolók, mert tenni szüketjén. Uh -huh. Akkor ez is az, az új lakásépítési programhoz tartozik, jó? É, de mondjuk és meg fog oldódni ez a probléma, mert úgyis azért a legtöbb ember van ilyen földbeás, hogy mondjuk aggal foglak lakni, Szerinted pénzért csinálnak majd a magyar srácok, magyar lányok gyereket? Hogy látod? Tehát mitől áll föl? Igazán 10 milliótól föláll? A fölállással nincsen baj. Mármint, hogy igen, bocs, nem pontos. nagyon Ő... Nehéz lesz újra, újra meggyőzni az embereket arról, hogy azért áll fel, hogy gyereket csinálj. Uh -huh. Ez a dolog azért nem -e teljesen egyértelmű. Már a keresztényeknél ez egyértelmű, de a többieknél, úgy értem, a 99 nál nem. Uh -huh. De hogy, hogy, hogy, hogy satszolod, hogy elég ez a pénz, hogy elcsöppenjünk? Nem, mert én abban bízom igazából, hogy abból a sok-sok ostobaságból, amit ott felsoroltak, ott egy dolog valósul meg, hogy magát a párválasztást is támogatni kell anyagilag. Nagyon ronda nőnél sokkal, vagy nagyon ronda pasinál sokkal többet fizetnek, és lesz egy esztétikai bizottság? Hát vagy ez lesz, vagy fizetik a mitétjét, mit tudom én. Tehát te a minisztérium és azt mondod, hogy elnézést, hogy én olyan ronda vagyok, hogy nem találok magamnak. Csak nőt, mert, nőt és akkor Mit szeretnél? És hát most ha megmondod, hogy legyen egy kicsit kisebb az orrom, meg a melbimbót vegyék le a homlokomról, akkor südöm hát gyereket. Tévére megcsinálják neked. Jó, jó. Én is gondoltam, hogy beindít ez egy ilyen, ilyen forradalmi folyamatot. Jó van. Vagy. Mondjuk ezt tudod, de tudod, mire lesz ez jó egyébként, hogyha Mit? az első malászlót csinál egy ilyen rendes kereszténytárs keresőt, akkor arra kap 250 milliót, és akkor össze is hoz négy embert és az milyen kastas. De lehet, hogy ő fogja táncolni a nyitó táncot, ez pedig minden pénz megél. Ő meg a Szőcs Géza egy igen, egy, öt, egy keringőt, egy angol keringőt a de valamelyik presszóba. Ja. Csűr döngölőt, azt szereti a miniszterelnök tudod. Na, na, na, mindegy a lényeg, hogy mozognak, fognak a végtagjaik. Azt jó, jól vagy? Így, így, így nincs oka arra, hogy jól legyél, de jól vagy? De jól vagyok, mert vanok rá, a családomban, magamban, tehát vanok. Ok. meg uh -huh. hát, hogy te jársz amikor a Moszkva téren? Hát, igen, miért? Ne ugorjál már föl, mert van nálam pénzed. Hogyhogy? hogy? ne -hogy? hát, helyettesítettél engem, és én Ki kifizeti az, az, az arató, beszarok. Ez nagy, meg ez köszi, ez nagyon jó hír, nem oh. hittem. Nem hittem, milliárdosokban most már te nem vagy. Tessék? Most már te is boldog vagy. Most hát, nekem is jó napom van, na jó van, le is teszlek most akkor, jó, nem van, is vagy érdekes, éve. na jó, puszsa. Csácsá. Lemongrász, és mit hívjuk a Graaját? Csupa, csupa pozitív életérzés és gondolat, Brayer Péter, Serbus. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, hát mindent megpróbálok, hogy csupa pozitív legyen, kicsit nehéz lesz, hisz a hétrigén egy kellemetlen operáció eszem át, de bízom benne, hogy a hangomon nem hallani. Ültem a gépemmel, és kintottam, hogy mi minden történt a múlt héten, meg az elmúlt percekben. És hát rájöttem arra, hogy vannak baloldali újságírók, akik a héten azt mondja, hogy a ja, fény, nefes, a szép lelkűség fog a túlvilágra elvinni, csak azokba rúgnak bele, akik tesznek valamiért. Valamit, természetesen sem a nap, sem a lapnevét, sem a nevüket nem említjük. De hát ez borzalmas. Ugyanakkor, e, ugye tudja a kezves hallgató, hogy én nem csak zidó vagyok, meg izraeli, hanem ráadásul, kohanita is, tehát temetőben nem nagyon mászkálok. Így aztán nem lehettem ott egy barátomnak a temetésén sem, e, aki ma már nem lehet közöttünk, aki az elmúlt években a polgármesteri hivatalban népszerűsítette magát, valamikor az emiknek is dolgozott, és bányai úrral Izraelben ismerkedtem meg, aki Magyarországról érkezett, vagy tíz évet ott is volt, és megpróbált beilleszkedni, vagy amikor visszatért az egyik legjobb közel-kelet szakértővé vált, természetesen a kínai nyelvnek is a birtokába volt, sokat kellett dolgozni, hogy eltarts a feleségét és négy gyermekét, Hát nem volt neki más lehetősége, mint visszatérni, visszatérni ahon itt elindult Budapeste, és itt ért előtt utol, végül is két éves nehéz küzdelem után az egyik legveszedelmesebb betegség a rák. Emléke legyen áldott. Aztán a minap voltam az egyik televízióban, ahol arról beszéltünk, hogy Eljutott a Vatikán a szentszék oda, hogy diplomáciai kapcsolatokat kötött a palesztin nemzeti hatósággal. Készültem akkor az interjúra, és a legnagyobb meglepetésem az volt, hogy ugyanígy nem vagyok jogász, de a szerződésben vastagbetűvel a szentszék palesztin független államról beszélt, holott mi messze van ez még egy független államtól, hisz egy nemzeti hatóságról beszélünk. De a Vatikán nagylelpírés megadta a kreditet a palesztinoknak, ami természetesen érthető is, hisz a Vatikán nem akar semmit, csak a világban felelhető, főleg a muzulmán világban felelhető keresztényeknek egy jobb létet biztosítani, megpróbálni, megvédeni őket. Ugyanakkor persze elfelejti a Vatikán is azt, hogy a Szerződő alany a Palesztin nemzeti hatóság. Mint arról már oly sokszor beszéltünk, csak Betlehem városában, a születés városában, azóta, mióta ez nem Izraeli fennhatóság alatt van, több mint 78 mecsetet építettek. Na ennyit a keresztétség támogatásáról és a palesztin nemzeti hatóságról. Aztán egyre másra ö, szaporodik meg a világon a hírügynökségek is, a nap egy újság nyomdokában létrejött az Eres ami nagyon érdekes híreket hoz a zsidó államból, magyarul látom a gépen megjelennek. Épp arról beszél az előtt három perccel kiadott cikkük, már megint megelőztek, én pedig most álltam neki, hogy megírjam hogy a zsidó államnak új belügyminisztere van, még pedig Árié nevé személyében, hogy lássuk, hogy mekkora ott a demokrácia. Itt 22 évvel ezelőtt a bíróság elítélt valamilyen korrupció, vádjával le isült bizonyos esztendőket a börtönbe. Majd jó magaviselettel szabadults, újra visszatérte politikával, s lőn, most ő ízvel állam új belügyminisztere. Hát ilyen is van a világon. Azért ritka, az ritka, lesznek, ritka. Hogy? Vagy elég ritka azért az ilyen? Elég ritka, de hát ben Gurion most nagyon büszke lenne a zsidó államra, is annak idején ő azt mondta, hogy akkor lesz Izrael egy igazi állama, meg lesznek a saját betörői, könnyűnői, ezt szépen fogalmaztam, hogy nem kellett volna kisipolni. <tos> okay. é, ma már megvannak az hát, alkoholistai, és, és minden, ami negatív megvan, úgyhogy ez most már tényleg egy ugyanolyan állam, mint a többi <tos> állam és dühönk benne a demokrácia. Igaz, a többszörös terrortámadást, végrehajtó teroristállnak a holttestét még nem adták vissza a családjának, hogy eltemesse, de ha minden igaz, az éjszaka folyamán is sor fog kerülni. És lőncsoda, már-már már a meteorológusok arról vetően kinerett partján, nagy a szárazság, hára az örökkévalónak és azoknak az embereknek, akik templomokba az esős évszak beáltától azért imádkoznak, hogy legyen eső. Jól imádkoztak, úgyhogy hatalmas özönbíz van a közel főleg izelve, és ha minden igaz, akkor a kinevet vize már vagy négy centivel magasabb. Tehát egy csupa pozitívum is van. Jó. Ezzel szemben nem nagy öröm itt, hogy itt az orvos eső esik, és esetleg holnapra. Ez egy jégpáncért fog képezni az utakon, amit nagyon nem szeretnék, minden esetre csak az mozduljon ki holnap, akinek nagyon muszáj, akinek nagyon muszáj, az olyan cipőt vegyen fel, milyen jó rácsos és nem csúszik el. Vezessünk óvatosan, kapkodjuk be a sok sok vitaminunkat, ha már nincs gyümölcsre pénzünk, de ha van gyümölcsre pénzünk, inkább a gyümölcsöket, és természetesen még annyal szoktam mondani, biztosítsuk azt, hogy szeressenek minket még itt létünk alatt, adjuk minden gyerekeinknek és unokáinknak, hogy mi jól érezhessük magunkat. Körülbelül ezen ami a mai műsorba, és szurkoljanak értem, hogy ne fájjanak, a, ne fájjanak az új porcelánfogaim majd, és majd vigyorgok magukra, mint egy amerikai elnök jelölt, ilyen, ilyen sok-sok foggal a szájba. De azért nagyon sokat kell még szemben. A fájdalom végül is szép tesz téged, de azért megéri. Köszönjük, hogy velünk voltál, és jövő vasárnapig valahogy bírja. És te meg vegyél be szablettákat, mert úgy tudom, a a amit, mintha egy kicsit náltás lesz. Igen. Az, vagyok, igen az időjárásnak a következménye nem meghalni, hanem. Erről sok-sok vitamint bekapni, és húj-húj neveljük a gyerekeinket. Mindenkinek nagyon kellemes hetet kívánok, és bízunk benne, hogy éppen és egészségesen jövő héten önök a készülők előtt, én a készülék mögött. Várom önöket, a viszontlátásra jó hetet. Brian Pétert hallották. Ciao. Most is finom erotikus zenét adtam alád. Szerbusz Robi, regős Robi a vonalban. Szerbuszok, köszöntök mindenkit. Felveszem a telefont, mert autóban ülök éppen. És Hovatosan? Enkibiztam. Talán így most már mindenkinek. Na, most jó. Szerbuszok, köszöntök mindenkit. Boldog új évet kívánok. Érdekes dolog történt velem. Azon kívül, hogy sok mindenről kell, beszéljek. Olvastam egy ugye egész héten... Mindenki hosszúkat inkább eh, drukkolt, vagy éppen eh, ellenekelt eh, különböző eh, interjúkba. Hát eh, azt kell mondjam, hogy hosszú ill az én szemembe, nem csak hosszúan hanem nagy is. Azért nagy, mert ma manapság mindent a politikai irányít, ezt eh, sajnos már így meg kell szokni ebbe a pár érde, ami eh, az elmúlt négy-öt évet jellemezte. Eh, ehhez képest persze azt mondta a 180 óra című műsorban Orbán Viktor, hogy ő kész, teljesen függetlenül eh, tolmácsolni Oszukatinga és a, az úszószövetség között, és a politika nem kíván beleszólni a sportba, és kérdele nem röhögte el magát. Mert fegyelmezett, nagyon. Nem mondom, hát ilyet szerintem annak ide nem tudom, tehát ilyet a kabaréba nem tudtam, hogy nem nevette el magát. Szerintem ez, ez a magasság, ez, ez Solomon Béla magassága, aki. Félenézre azt mondta, hogy fú, ez jobb, mint a vonó, ez jobb, mint a vonó. Hát ez jobb, mint a vonó. E, azt kell mondjam, hogy hosszú a végre volt egy olyan ember, aki nem hódolt be a hatalomnak, nem feküdt le 12 millió forint, tehát legyünk ősz, 12 millió forint nem kevés pénz. Szerintem a gazdag embereknek sem kevés pénz. E, hátra még a halandó fiatalnak... E, azért a dzsúcsáknak nem lenne elég, nem ...fogta be a száját. Most lehet, hogy egyébként majd a következő ajánlóban 48 millió lesz, én nem tudom, és lehet, hogy azért befogja a száját. E, nagyon sajnálom Laci bácsot, az edzőjét, aki emiatt a konfliktus miatt e, e, inkább lemondott, ahelyett, hogy azt mondta volna, hogy igen, teremtsük meg a feltételeket, hogy ha azt az emberektől, hogy nemzetközi szinten e, világlaszt és úszókkal, e, világlaszt és időket úszunk, hogy igenis legyen meg az a feltétel, hogy egy e, többször a és világbajnok 20 tudjon gyakorolni, tudjon felkészülni, már csak azért is, mert ugye a falába sportolóink most 20 év után az utolsó helyen bekerültek ugyanegy Európa-bajnokságba, de az elmúlt 5 évben nem rogtunk 10 gólt nemzetközi versenyeken, és hát nagyon-nagyon-nagyon sok pénzt nem mi a, a fociba, és hát ugye közben vannak olyan Sportok, amik nem látvány sportok, gondolok például a és gondolok arra, hogy a Fazekes Sóbert, tehát a saját magyar társai miatt egy áll, hogy is váddal, amit egyébként most már Fazekes sobert megnyerte egy perc, hogy egy ételkérészet. Igen, megnyerte, jó van, örülök neki. Több valami volt, és egyébként lezárt... Originál doboz rendelkezett és elismerte a gyártó is, hogy valóban ez nem volt így feltüntetve, tehát a fazegas Róbert nem volt hibás. Ez, ez fontos, álljunk meg egy pillanatra, mert soha nem szoktuk a, csak az, hogy a fazekas dopingol, de amikor kiderül, annak esetleg az elérja, az már senkit nem érdekel. É, Jó van ez mert fontos. Mindig, mind, mind, mind csak a bocánok ja. érezve, tehát hogy, hogy az, hogy, hogy őt megvádolták másodszor és dopingolással, és aztán ő, ő természetesen Eh, ahogy ezt az elején is eh, én ismert egyébként a Róbertat és nagyon nagy sportolóan tartom, aki 39 évesen neki már annak, hogy egy olimpiára eh, megdobja a kvótát eh, és gyakorlatilag az olimpiát amiatt bukja el, mert a magyar yeah. eh, eh, sporttársai bekevernek, yeah. én azt gondolom, hogy csoda, hogy ő nem váltott országot. a sportoló lennék büszke lennék arra, hogy a magyar himnusz miatt vagy a magyar himnusz alatt a dobogó tetejére vagy bármelyik fokára Állhatók, persze a sport az nem csak az eredményekről szól, hanem a részvételről is. Azt kell mondjam, hogy nagyon sok akvétát ismerek, én magam is több akvétát segítettem folyamatosan az életben maradáshoz, mert az akvéták összöndíja javadalmazása az egészen felháborít, hogy 46 forintért kockáztatják az életüket, alárendelik a szerelmi, a család életüket a sportnak, azért, hogy, hogy ennek az országnak dicsőséget szerezzenek, akkor amikor gyakorlatilag még a, a minimális dolgot, tehát egy nagy versenyre kikerülve volt olyan sportoló, aki nem kapta meg a magyar kímeles melegítőjét például. Ehhez képest, ehhez a 60 pár ezer forinthoz képest egy atléta horvátországban, ahol tizen pár éve még háború dúlt, eh, olyan 3500 eurót kap, külön vannak felkészülési szagok, amikor sokkal több pénzt kap, és nem hiszem, hogy, hogy horvátországnak a gazdasága sokkal jobban pörögne, sokkal jobb eredményeik vannak, sokkal jobb körülmények között dolgoznak. Az, amikor egy többszörös világbajnok diszkoszvető télen a hidegbe egy rezon melegíti a fém diszkoszt azért, hogy ne tapadjon oda a kezéhez, mert fagy, és ez nem lehet dobálni, nincs meg arra, hogy nincs meg a, a, a minimális lehetőség, hogy felkészüljön, ehely felcsúton, ahol Csupa falálbú fotista van, és még egyszer nem tudták megteríteni a, a sportcsarnokot, viszont ott van a, a miniszter úr, vagy miniszterelnök úr háza sarkánál, ott viszont fűtött van. Ez hát vannak olyan dolgok, egyébként megmondom őszintén, hogy én nagyon örülök, hogy a sport ekkora hangsúlyt fektetünk, de sajnos én szoktam a kórházba menni, amiben is fekszem, és ami viszont ott van, az borzasztó. És azért van az, hogy. Nyilván sok minisztereljátokat egy sportrendezvényre átadnak egy stadiont, elmennek mennézni egy versenyt, ahol talán 10%-os kiasználással megy a, a mérkőzés. Menjenek a kórházba, tehát hogy szeküdjenek be, de ne a vízposztályra, meg az a baj, hogy ugye a, a mi e, politikusai meg tudják fizetni azokat a magánkórházakat, akkor megadják azt a luxust, amit bárhol a világban megkapnak e, a legjobb orvosokat, a legjobb technikával de ők menjenek mondjuk a, a János kórházba, amikor eltűrik a lábukat, és feküdjenek be a baleseti sebészetnek a, a, az osztályára, nyolcadiknak egy ötágyas kortelembe. Vagy én például voltam e, sargó a kórházban, és négy darab korpovid volt a reggelim. Most e, nyilván én tudok magamnak reggelit venni, de kívánom azt e, minden olyan politikusnak, aki a, a költségvetésben, például a kórházakban az étkezésnek e, az árát úgy lefaragta, hogy egy börtönbe 6,5-szer annyiért e, táplálkoznak a rabok a börtönbe, mint amennyi egy beteg gyógyulásához szükséges napi e, táplálékanyag ára, tehát, vagy, amennyiből ki kell hozni. És persze lehet, hogy büdös volt a hal e, karácsonykor, meg romlott volt a nevesszűvesztelkor, de azt is megértem, hogy 300 forintból csodákat nem lehet tenni. Hát igen, hát igen de ez magyar egészségügy... Figyelj, a, a, a, szerintem arra szól az egész, hogy minél többen halnak meg, annál jobb. Ezért értem ezt a családtervezési programot, hogy akkor minek fizetnek pénzt gyerekekért. Igen, csak akkor azt kell hogy amit Amerikában nem kötelező a társadalmi fizetni, ha mindenki oldja meg úgy, hogy akarja, és akkor ez egy szabadon választott dolog. De addig, ameddig nekem a tévét fizetnem kell, és azt mondják, hogy hát elnéződ, de ezt nem tudom fölírni, mert ez, mert ezt nem támogatják, és Ausztriában kéne beszerezni. Mert ez csak így lehet, addig nekem ne legyen semmi kötelező. Vagy akkor írjuk ki, hogy Magyarországon nincsen demokrácia. Mert egy demokráciában ilyen dolgokra nem lehet kötelezni embereket. Ahogy nyilván a sajtóban sem lehet azt mondani. De azért zavarna aki Ha kiírnák, hogy nincs demokrácia, érted? Ha kiírnák egy nagy neonvetítőre államilag, központilag. Az a legnagyobb baj, hogy, hogy mindenki saját bőrén érzi, hogy mi megy az országba, de ha Orbán Viktorral találkozna, akkor senki nem mondaná, hogy Viktor, Te 20 éve emlékszel, mondta Igen. Nem tud magad a Mert hogy inkább kérnének tőle egy autogramot, vagy egy jó kis földpályázatot. Tehát, ami a földek eladása. Na a földek azért mondom, arról beszélünk. A csúcs. A csúcs. az országot, én nem hiszem, hogy minden kormányban voltak korruptok. de hát Magyarországon most a korrupció kormánya uralkodik. Tehát mindenhol volt egy-kettő, aki hatalommal visszaél, megváltoztatja hatalmat. Én nagyon tudom, Orbán Viktor. 1988-tól 94-ig. Azt tehát... Hát most figyelj, miért nem megoldhatnád, ha rajonganál a gázszerelőjér, akkor lehet, hogy te is kapnál egy telket az északi középegységbe. Csak rosszul csinálod. Lehet, lehet hogy ezt a belám fordul és azon gondolkozom, hogy melyik a legközelebbi ország Magyarországhoz, ahol le lehet még hivatalosan lépni, lehet dolgozni, és hagyják élni az embereket, mert az elmúlt öt az, az, az Ausztria. Az Ausztria. Igen, csak az elmúlt évben nem azok mentek tönkre, akik munkanélküléhez voltak, hanem most azok mentek tönkre, akik eddig még dolgoztak, és volt munkáig, fizették az adót, és ebben mentek tönkre. Amúgy meg most éppen olyan köd van, hogy kettőjén nem lehet látni, csúszk az út, ónos eső van. Jó, vigyázz magadra Azt mondták a KFK-t, a köszönszendat, hogy felkészültünk a térre, tudták előre, hogy jön a hó, jön a jég, hát csak nem számítottak rá. Igen, egy, ha a jó irányban mész, Ausztriába számítottak rá, ott már rendesek lesznek az utak, ér ki az országból, és biztonságban lesz. És érdekes módon a szárazak az utak. Ezért a az osztrája. Csodás, ja. Jó van, köszönjük, hogy velünk voltál. Vigyázz magadra óvatosan. Hát, csodás Magyarországot kívánok mindenkinek. Na, az lesz, amire visszősz, az lesz. Na, puszika. Csán. Az, az Tudjátok meg, hogy ennek van ismétlés, ennek a élő műsornak Murányi Levente is élő, én is élő voltam végig. A kedden, 11 és egy között lesz az ismétlés. Nem tudok más mondani, amit minden héten három dolgot tehettek. Addig is próbáljatok könyveket olvasni, megváltoztatja az embert, és fantáziát ad neki Imádkozzatok egyszerűen azért, mert annyira kicsik vagytok, és gyöngék, azért imádkozzatok, és szeretkezzetek, mert a legjobb dolog a világon a másikat szeretni. Na, Isten mövettek!